Hej och välkomna till ett extra avsnitt av Petri Krim. Och vi gör det här med anledning av den mycket kraftiga explosionen natten till fredag i ett flerfamiljshus i Sundbyberg. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariella Quintana Melin. Ja, det var alltså strax efter två på natten som det smällde i det här 10våningshuset i Sundbyberg. Och den här smällen var så kraftig att den hördes över stora delar av Stockholm. Det smällde och hela huset skakade. Alltså, de förstör ju livet för massvis med folk. Jag vet inte varför man gör så här. har ingen aning. Ja, det säger Agneta som bor i huset bredvid till P4 Stockholm. Ingen person skadades men tryckvågen gick genom hela huset och det är stora skador och Cecilia som bor i fastigheten är orolig för sina äldre grannar. Nu finns det ju ingen hiss, det är tio våningar. Det finns ju de som kanske inte ens kommer komma ut på flera månader. Hur ska de kunna få mat? Det är inte säkert ens att de klarar av att beställa digitalt. Så ja, jag tycker det är hemskt. Det har ju inte gått så många timmar sedan det här hände när vi spelar in det här. Men det är ju klart att det är många boende som har drabbats. Och enligt våra uppgifter så kan det finnas en koppling till våldsvågen. Utredningsledaren säger till oss att man inte vill låsa sig vid någon teori just nu utan man jobbar brett. Men man tittar på vilka personer som är skrivna på adressen och vilka som kan vara potentiella måltavlor. Så långt polisen alltså och när vi tittar på det här så ser vi ju att en person som har koppling till adressen har varit mycket viktig för Foxtrott-nätverket. Och det är en 26-åring som beskrivits som bombmakare och en form av projektledare åt Foxtrott. Och vi har berättat om honom tidigare då under det alia som kopplats till honom, Taurus. Och just nu så är han i rättegång misstänkt för medhjälp till mord. Och enligt våra uppgifter så har adressen varit en av polisens så kallade tillsynsadresser. Och med det menas att man har haft koll på den då och då med tanke på att det finns en hotbild mot personer där. Men det är oklart när man senast hade bevakning eller kollade läget där. 26 januari 2023. 26-åringen och en annan kille är inne i en mataffär och handlar. När de sätter sig i bilen och kör därifrån så dyker plötsligt en polisbil upp och signalerar att de ska stanna. Men 26-åringen som sitter vid ratten, han stannar inte och istället försöker han köra ifrån polisen. Och klagaren Karl Melberg berättar. Ja, det var spanare som lokaliserade honom till slut och beslutade att ingripa helt enkelt verkställa det här anhållande beslutet och i samband med det så blev det en ganska våldsam biljakt där en bil framfördes i ganska hög hastighet i tätt bebyggt område det slutade med att den bilen krockade med en lyktstolpe och en eh, jakt till fot där polisen så småningom har fatt den här personen. Och det är alltså 26-åringen som krockar med lyckstolpen och som grips. Det här var alltså i slutet av januari förra året och sedan dess har 26-åringen suttit häktad och dykt upp som misstänkt i flera mål från den första våldsvågen i Stockholmsområdet 2023. Och han har alltså bland annat pekats ut som Fox -trots bombmakare, En beskrivning som Karl Melberg säger så här om. Jag skulle inte gå så långt som att kalla honom det. Jag skulle säga att det är en person som har spelat en viktig roll inom det här kriminella nätverket genom sin hantering av de här sprängmedlen. Ja, Carl Mellberg i hand målet om sprängningarna mot en grekisk restaurang på Södermalm i Stockholm och mot ett kontorshotell i Kista i januari 2023. Och det här har ju vi berättat om i tidigare avsnitt. 26-åringen var misstänkt för inblandning i båda de här bombdåden, inte minst eftersom hans DNA hittades på de bilbatterier som användes vid sprängningarna. Och i den här utredningen misstänker Karl Melberg att 26-åringen har gått under namnet Taurus på signal och att han i samband med sprängningen i Kista instruerat utförarna i hur de skulle hantera sprängladdningen. Jag påstår att det aliaset tillsammans med ett antal övriga alias var med och orkestrerade hela den, det sprängdåd som skedde mot den här lokalen i sista Just det här aktuella taurset som kopplades till den här personen var också ett alias och en person som... På detaljnivå styrda utförarna på brottsplatsen som också innan eh, själva sprängdådet eh, lämnade över sprängladdningarna till de här utförarna. 26-åringen dömdes till fängelse för inblandning i sprängningen i Kista men friades för inblandning i sprängningen mot restaurangen. Under rättegången nekade han till allt. Nej, jag har alldeles för talas bygger bomber eller något sånt där. 26-åringen säger att han inte vet hur man bygger bomber och att han blir chockad över att ett batteri kan användas för att tända på en bomb. 26-åringen friades alltså för restaurangsprängningen och hans advokat Jonas Granfeldt förklarade då hur 26-åringens DNA kunnat hamna på batterierna, en förklaring som han har gett i flera rättegångar.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 Vi har varit i kontakt med advokaten Jonas Granfelt under dagen för att höra vad 26-åringen säger om natten sprängdån mot adressen i Sundbyberg. Men Jonas Granfelt svarar att varken han eller hans klient har någon kommentar att ge. Och efter sprängningarna i januari 2023 så har det dykt upp fler brottsmisstankar riktade mot 26-åringen. Bland annat allmänfarliga ödeläggelser för sprängningar vid portar som tillhör två rappare. Även här dömdes 26-åringen för inblandning i ett dåd och friades för det andra. Och just nu så pågår ytterligare en rättegång där han är misstänkt för medhjälp till mord- det gäller mordet i Huvudsta i januari 2023 där en man i 40-årsåldern sköts till döds. En skjutning som ska vara kopplad till konflikten mellan Foxrot och Dalen-nätverket, men där fel person sköts ihjäl. Ja, han har dömts till flera fängelsestraff under det senaste året men exakt hur lång tid han ska sitta i fängelse det vet vi inte förrän domen faller för mordet i Huvudsta. Enligt Expressen har åklagaren där yrket på 12 års fängelse. Åklagaren Carl Melberg fick precis som vi höra om sprängningen i Sundbyberg på fredagsmorgonen. Han vill inte spekulera i om den är riktad mot 26-åringen men säger så här. Jag sitter inte inne på någon information kring vad den här nattens bombning, vad det finns för bakgrund och vem måltavlan är för den. Jag bara konstaterar att de här nätverkskonflikterna tyvärr inte verkade ut.